Степан прицілився з автомата і полоснув по дзвіниці. Короткий зойк і тиша. Чорна фігурка вивалилась із пройому і повисла, зачепившись за щось. Захопивши трофей бандитський кулемет, ми рушили далі. Тепер уже на чолі визнаного усією групою командира Степана Петровського. У той метушливий перший день евакуації – ми двічі попадали під бомбування. Юнкерси пікірували і з диким виттям скидали не тільки бомби, а й порожні бочки із-під бензину. На узбіччі шосе горіли машини під води. Ми підібрали трьох поранених і, мов заворожені від осколків і куль, рушили далі. Згодом відчули, трапилось щось важливе, обнадійливе. На схід поспішали лише біженці, а зустрічний потік військових машин під гармат натязі піхотинців помітно посилився. У Золочеві дізналися, наші війська під Львовом перейшли в контрнаступ. Тут же нас наздогнав наказ евакуацію припинити всім партійним і радянським працівникам повернутися до Львова. Ранок 25-го. Я зустрічав у своєму кабінеті. Як я вірив того дня, що війна ось-ось переміститься на ворожу територію. Любив їй буде радянським, розвіяти паніку, відновити нормальне радянське життя. Таким був наказ міськвиконкому. Знову відкрились магазини, їдальні, Школи готувались до нового навчального року. Почали завозити паливо. Деякі школи, щоправда, довелося терміново передати госпіталям. 26 червня викликають директорів цих шкіл. Серед них – директор семирічної школи імені Івана Франка Снилик. Він вважався у нас в активі. На урочистих зустрічах, мітингах від імені Львівської інтелігенції – Часто заповняв у відданості народній владі. Я не дуже здивувався, коли після короткої наради снилик залишився у моєму кабінеті. Євгене Степановичу, давно вважав вас людиною розумною, розсудливою. Може, і мені почати ремонт школи? Німці нам спасибічко скажуть. Мені ця передмова здалася недоречним жартом. Але Снилик і не думав жартувати. Він сказав, що не сьогодні, завтра німці вступлять у місто. Порадив не евакуюватися. Нам такі молоді енергійні люди потрібні. Знайдемо вам добродію за тишне містечко. Перебудете, поки все втрясеться. Ми з вами люди однієї крові. Одна у нас ненька. Україна. Людьте на Москву. А германців вам нічого боятись. То нація високої культури. І нікому їхньої армади не зупинити. Нам з ними по дорозі. Усе ще здавалося, мене розігрують. Можливо, випробовують? Але тон у снилика був самовпевнений, нахабний. Я вихопив пістолет. Снилик розсміявся. «Що ж це ви, товаришу дорогий, жартів не розумієте?» Не встиг і оком моргнути, снилика і слід пропав. Довго вагався а потім усе-таки подзвонив у міський відділ НКВС. Згодом мені повідомили, немає снилика, мов крізь землю провалився. 27-го надвечір місто знову залихоманило. Я днював і ночував у міськвиконкомі. Вирішив про всяк випадок захопити найнеобхідніші речі рушник, чисту сорочку, бритву. На світанку наш шофер Яша повід мене на Теотинську 37».